De som fick lov att utföra hela detta motbjudande grovgöra var de svenska krigsfångarna. Man började med att jorda de fallna ryssarna. Två väldiga massgravar gräddes drygt 500 meter sydväst om det befästa lägret, mittemellan lägrets vallar och redutssystemet. Det skulle vara två gravar för i full enlighet med den hierarkiska tanken ansågs icke manskap och officerare kunna dela samma grav, ojämlika bortom döden. De döda ryssarna samlades ihop och fraktades till denna plats. Runt massgravarna stod en hedersvakt och regimentspräster från alla förband var samlade till själamässa. Saren höll ett tal in vid de breddfyllda gravarna. Bugade tre gånger och kastade därefter ned de första skovlarna mull över kropparna efter sina undersåtar Infanteriet sköt tre salvor salut En stor jordhög kastades upp över gravarna En jordhög som än idag kallas för svenska graven Trots att ingen svensk vilar där Det utgick också order om att begrava de stupade svenskarna de behandlades inte alls lika pietetsfullt. Uppe vid det lilla moraset vräktes de trasiga kropparna ner i kärret, varefter de blandades med sörjan och nödtorftigt täcktes med dy. Stoften efter svenskarna blev aldrig ihopsamlade och lagda i någon gemensam massgrav, utan myllades ner lite här och var allt eftersom de påträffades. Upplandssoldaten Erik Måne från Hundra härads kompani påträffades av kamraterna där han fallit in vid den andra redutten och grevdes ner på stället. Tillfångatagna svenska fältpräster tilläts att delta i arbetet och de läste över de många gravarna. Det var präster som den Umeå födde, Nikolaus Wenman som tillhörde livregementet till häst. Laurentius Sandmark, pastor vid västerbotningarna, och den extraordinarie bataljonspredikanten vid samma förband, Petrus Flor. Egentligen prästvigd 1694 för tjänstgöring i Härnösandstift. Kropparna försvann ner i glömskan. Det var anonyma gravar utan kors som strax var borta och utan några spår. Ytterst få av de svenska gravarna är kända idag. När det gällde de otaliga hästasen blev det problem. Sannolikt vägrade soldaterna att befatta sig med dem. Där gick gränsen. Istället var det Poltavas borgare och traktens befolkning som fick befallning att ta hand om dem. Djurkropparna samlades ihop och grävdes ned, ibland tillsammans med döda människor. Upprensningsarbetet gick rätt snabbt. Men trots att de flesta liken och kadavren kommit i jorden redan före natten till onsdagen förpestades luften denna sommar ändå mycket länge av stanken från ruttnande kött. Trakten gäste av likmask och förruttnelse. Den kraftiga odören bidrog i slutändan till att göra det omöjligt för den ryska armén att stanna kvar vid Poltava och man blev tvingad att dra vidare. Den doft som alltid följer en magnifik militär triumf drev till slut ryssarna på flykten. De döda besegrade de levande. Hur var det med de sårade? Vi känner till ungefär hur många ryssar som sårades. Siffran som anges är exakt 3290. Motsvarande tal för den svenska armén kommer vi aldrig att få reda på- men vi kan räkna med att många av de nära 2800 som tillfångatogs tillhörde denna kategori. Dessutom följde som tidigare nämnts många skadade, parentes, som uppskattats till 1500, slutparentes, med armén i reträtten från Poltava. De sårade ryssarna hade tillgång till sin egen diminutiva sjukvårdsapparat. De blesserade svenskarna däremot verkar inte ha åtnjutit någon som helst vård av sina besegrare. Vissa blev istället dräpta när ryssarna påträffade dem. Undantaget var de som gav sig tillsammans med Ros ner i Skansen vid Vorskla, då det ingick i kapitulationsvillkoren att de sårade skulle vårdas. De svenska sjukvårdsresurserna på platsen var givetvis nästan obefintliga. De som fanns för att sköta de skadade var sammanlagt åtta man. Fyra fältskärer och fyra fältskärsgeseller. Och alla tillfångatogs under slaget. Åtta man. Det var allt. Det verkar inte heller ha organiserats någon riktig uppsamling av de sårade ute på slagfältet. Människor låg och dog ute i den brännande solen i dagar efter drabbningen. Niklas Norin... Kaptenlöjtnanten som sårats vid Redutterna och som lämnats kvar av sitt regemente blev liggande med sina sju sår. Han tillbringade tre dagar övergiven där innan han till slut lyckades släpa sig fram till det ryska lägret för att ge sig fången. En regementskamrat till Norin, Giovanni Battista Pinello fick genomlida ett snarlikt öde. Han var italienare till börden, född i Genua 1682 och hade först studerat i sin hemstad men fullbordade skolgången i Leiden och Paris. I Schleswig hade han gjort bekantskap med två svenska prästmän vilka han följt med till Sverige där han konverterat till protestantismen. 1702 hade han slutit an till den svenska armén som då stod i Kurland. Pinello hade varit med västmanlänningarna sedan 1705 och sett flera slag. Bland annat hade han deltagit i fiaskot vid Veprik året innan och då fått flera sår. Under Poltavaslaget hade Giovanni, vars förnamn försvenskats till Johan blivit svårt sårad. Han blev liggande kvar bland liken i två dygn innan han upptäcktes och blev tillfångatagen. Många i Pinellos och Norins situation tog det inte ha överlevt. De dog troligtvis på grund av chock Blodförlust och uttorkning. Vatten måste ha varit ytterligt sällsynt på de brännheta fälten.